А до того ніхто їсти не давав. Тільки що не ходили вже на у хоронці. По обіді їм веліли на плаці перед бараком зібратися. Як стояли за звичкою строї, з'явився чоловік з чотирма зі ручками на погонах. Його представили. Капітан Кондаков. Сказав капітан. Ми освободили вас від фашистської нечисті. І після провірки... Все будут отправлены домой, на родину. Но те, кто уже воевал, и военно обязанные граждане Советского Союза, должны еще послужить своей родине. Поэтому все, кто служил Красной Армии, выйти из строя и встать направо. Кто не служил, но имеет возраст от 18 и до 45 лет, выйти и встать налево. Вышли сотни-две человеки. Яків міркував? Що робити? У Червоній армії він не служив, але служив у Польській. За віком підходить. Куди ж йому ставати? Сказати начальнику? Але доки міркував, той сам направився до нього. Глянув насуплено і пронизливо. Вам скільки літ, гражданин? Та на масницю, як доживу, тридцять шість буде, сказав капітан. Хохол, откуда родом? Капітан подивився ще гостріше. Поліщук я, пане капітан. Панов у нас нет, сказав капітан. Є товариші. Якщо тобі тридцять шість почему почому не виходів. Уклоніться хотів? Так я ж не служив у Красній Армії, пане. Звиняйте, товаришу капітан, сказав Які. «Но возрост приземной?» «Так я й думав, куди ставати?» «Бо я ж служив, тако не в красній армії, а у войску польському, і німців уже бив». «Вот как! Запомните, що німців била, б'ють і буде бить тільки доблестная красна армія под руководством геніального полководца товариша Сталіна». Суворо сказав капітан, але його очі наче подобрішали. Когда же успіл повоювати з фашистом? Так у тридцять дев'ятому, пане товаришу, капітан. Да? Капітан щось наче згадував. І кем? Кем воював? Спрашиваю. Кавалерист я улан. Кавалеристи сейчас не нужны. Капітан змахнув рукою. Нужна піхота. «Марш-строй, а то буду считать дезертіром!» Яків поспішно кинувся до тих, що стали направо. Тоді спинився. «Чи востав? Гаркнув уже інший офіцер з двома зірочками. «Так мені куди?» «Направо», – сказав капітан. Через два дні Яків одягнув уже військову форму. Далі пройшов прискорений курс молодого бійця. Через два тижні їх повезли на південь, під Будапешт, казали, та не довезли, в Моравії застрягли. Морава е річка у Моравії. Так і казали в їхньому полку. Невельми велика й широка річка розділяла дві позиції. На тім березі німці, а може, й мадяри, на цім руські совєти. Окопалися на схилі гірки. Позиція взводу, в якому рядовий яків мех тепер воює, нібито й вигідна. Прикривають окопи кілька ялинок, а найголовніше – два валуни, до них і стежка тулиця, що веде вниз до води. Вони називають ту стежину поміж каміння, мимо двох обчухраних кулями ялинок і сосонки – Мимо кущів на крутосхилі, що переходять у маленьке прибережне плато, пляцок, каже Яків, стежкою смерті, бо на самій стежці лежать кілька їхніх мертвих товаришів. А ще більше, семеру чи восьмеру, на самісінькому березі. Бідака Мохаметя занув, устиг котелком зачерпнути води. Та так той котелок у воді і зостався. Видно, як хилитається на воді. Видать, міцно тримав узбек котелка. Так міцно, що мертві пальці не відпускають. Та що з того? Їм від того ще перекріше й сутужніше. Нестерпно хочеться пити. Вже другу добу. Всередині пече. В голові геть паморочиться. Та й ту сшонку можна було б на вогнику розігріти, Вкинувши у той же котелок Щось на суп схоже зварити. Та вода хоч і недалечко, Якась сотня метрів, а недоступна. Звапливо зблизкує водна гладінь, Особливо, коли з-за хмари сонце виглядає, Ніби грає на сонці. Чекали ночі, та німці ніч вартували. Ліптіков, солдаток молоденький, пішов і не вернувся. Грицьку Костюку з-під Рівного більше повезло. Приніс трохи водиці, хоч із руки лівої кров цибаніла. Та на три десятку людей що то є, по ковтку не стачило. Тепер зновика сидять, бережуть патрони. Забули про нас чи що? Чує Яків голос. «От ставіть розговорчики, то взводний лейтенант Карпушин, і ротний старлей топар тут невідомо чого опинився, нібито реконгносцеровку робити, Тьху яке слово, а назад не вибереться. Людоньки, що завгодно віддав би за ковток води». А жінку, свою жінку. Та йди ти оддав би небос, по очах бачу. Отака в них тиха балачка. Ясно, що без підмоги їм річку не форсувати.